І тоді я прокидаюсь остаточно. Бо це вже було зі мною, коли я народила свого хлопчика і перебувала на грані між життям і смертю. Тепер вдруге вертаюсь звідти. чуючи чиїсь кроки і заплющую очі. Велика тепла чоловіча долоня, Лягає на чоло. Це рука того, хто привів мене сюди. Вона добра. Не бійся, каже чоловік, ми знайдемо твою дитину. Все буде добре. Це таке раптове пробудження, що я спершу відчуваю тільки слабість, наче занурююся у важку теплу рідину. Це ті сльози, які я мала виплакати раніше, коли ходила з сухими запаленими очима. Чоловік зникає. Кімната з білими стінами майже порожня, Звідкись повиває вітер Я повертаю голову І бачу фіранку на вікні Яка то надимається То опускається Вітер Стіни Подушка Випий молока Я беру горнятку ослаблими пальцями Але перший же ковток Викликає у мене страшенну нудоту. Хитаю головою і відвертаюсь до стіни. Потім спробуєш ще. Чути шарудіння паперу, чоловік вмощується у кріслі з газетою. Він буде сидіти тут. Мені слід було б. Негайно встати і піти шукати сина. Але й я непомітно засинаю знову. Прокидаюсь і п'ю чай. Потім молоко. Уночі не можу заснути. З підлоги долинає сонне дихання чоловіка, якого я навіть не можу описати. Так само, як нерівну білу Стіну. Тихенько встаю, чую, як він одразу прокидається, але мовчить. Намацую в коридорі вимикач. Йду в туалет, потім довго вмиваюся, намагаючись не дивитись на себе в дзеркало. Я знаю, що страшна після всього цього, але... Не в тому річ. Я боюсь побачити в зеркалі когось іншого. Я вбрана в довгу чоловічу футболку, в якій нікуди не втечеш. Скидаю її з себе, залізаю у ванну. Нехай гуркотить вода, він все одно не спить. Мию все тіло, волосся. Вони не такі брудні, як я сподівалась. Я так висхла, що мене не торкається бруд, як пересохла земля влітку, сіра і гаряча. Мию все після себе, хоч паморочиться в голові. Тоді вдягаю футболку, Гашу світло і лягаю в ліжко. Якби я була сама, то блукала б цією квартирою, як величезним лабіринтом, шукала б виходу, билася б об стіни там, де мали б бути двері, калічила б пальці об неіснуючі замки, і розмовляла б сама з собою. «Мені нема про що розмовляти самій з собою, моя пам'ять затьмарена, у ній все розсипалось,